Mommemagasin. Hej og velkommen til det søde univers. Programmet om alle de ting vi spiser, som øh, ikke er sunde, men som bare smager så godt. I dag har jeg besøg af Tony, som... Øh... Ja, det er mig der er Tony, og det er mig der er Tonys Tonnies øh, bonus-donuts på Smaldegade. Du kan bare komme vi og købe alle de bonus-donuts, du har lyst til. <laughs> Donuts! Ja, yes. Yes, og der er ekstra -creme i bonushullet. Hvad for noget? Det er fordi, at øh, jeg laver sådan nogle helt specielle donuts, hvor øh, bonushullet det ligesom er fyldt ud, ikke? Hvad creme. Bonushullet? Er ja, ja. ved, at det er hul? Normalt der der er, i midten er latterlige, som røvkedelige, samlebonds, uinspirerede pissdonuts, ikke? Mm. Det er hullet, ikke? Det er ja. det ikke mener. I stedet for, så har jeg fyldt hullet, ikke? Ja. Så det bliver et bonushul. Ja, så, så dine donuts har, de har ikke huller ind i midten? Nope! Så det er berliner, du laver? Nej, det er ikke! Berliner! Berliner! Berliner, også? Det er klamme, det er små, vammelige lortekager, ikke også? Der er alt for meget syltetøj så Jeg laver donuts uden huller, men pas, mængde syltetøj. Er det ikke en fucking Det er ikke ja. en fucking altså. Okay, det er bare fordi, forskellen øh, på en donut og en berliner, det er jo langt hen ad vejen, ligesom hullet ind i midten, ikke? Så, så kan du kalde det, hvad du vil, men, men, men det du laver lyder bare som en berliner. Er du, er du altså, altså, altså, hvor mange, hvor mange, altså, er det dig, der har en donutbutik eller hvad? Nej. Er du så dum? Nej. Altså, en donut uden huller, det er en baliner. Prøv seriøst, hvad så, hvad, hvad så hvis jeg sagde, at øh, jeg solgte bagels uden huller i midten? Vil du så sige, at det var... Altså, vil du så kigge på mig og sige, at en, en, en bagel uden huller i midten, det er en bold. Ja, ja, altså, en bagel uden huller i midten, det er jo en bold. En, en donut uden huller, det er en baliner. Nu stopper du! Nej, og, jamen, og en baget der kun er 10 cm lang, det er også et flygt, jo et flyt, jo. Og en pizza uden fyld, det er bare et fladbrød. Hvad? Altså seriøst, hvad fuck snakker du om? Altså hvad fabler du om? Det er det det interview, det er en fucking skandale. Jeg er en respekteret mand i bonus donuts Og jeg har aldrig, altså nogensinde, prøvet noget, der var mere respektløs, end at blive kaldt berlinerproducent. Er du klar over, hvor meget sværere det er at lave donuts med huller i, som man så bagefter fylder med dig og øh, Okay, nu, skal jeg, bare, nu bare lige så jeg har forstået det korrekt. Ja. ja øh, du laver almindelige donuts med huller i. Som du så, så bagefter fylder du hullet med dig og creme? Ja. ja, det synes jeg efterhånden, jeg har slået fast. Men, Der er bonushuller, og de er fyldt med dig og creme. Okay. Øh, og nu må du ikke blive sur eller noget, men... Det! det I er, er vi langt forbi. Ja, det, det er måske nok, men hvor... hvor, jeg, hvor jeg, nu spørger jeg bare lige så. Øh, hvorfor laver du ikke bare nogle donuts uden huller i første omgang, så, så slipper du for alt ekstra arbejde. Fordi at... Ja, okay. Mm. Altså uden huller, så man ikke skal lave hullet for at fylde det. det, er faktisk en meget god idé. Ja, det er nemlig rigtig smart, din bonderøv. Så kan du kalde det en berliner, for det er det, det fucking er. Tak for i aften, og fuck dig, Tony. En bonus, bonus donuts. det er Magasin. Mit navn det, er det er mig, der har Knibber's store et make up megapartement lige ved siden af Hvis du tror, du har set alle de her ting, man kan få, så kan du godt tro om igen. Du kender sikkert badebolden, gummibåden, ballongen og badvingerne allerede. Og hvis du er en lille klampe på børnelokker, så har du sikkert også stiftet bekendtskab kendskab med Hoppeborg. Men er hos knepper store blæsefabrik, der er der ikke nogen grænser for, hvad man kan puste op. Vi har det hele. Hvad med en to meter højde, i regnbuefarver og en ventil i røven. Ja, tro det eller De er tilbage. De er på lager, men du skal dig, for det bliver reddet væk. Du kan også få et stort spil Mikado. Det tager 267 timer at puste alle pindene op, men til gengæld tager det kun 3 sekunder, før det hele er blæst væk igen. Alt sammen til nettesum af 5.500 kroner. Kan du også mærke, at det river og det for at komme ned og få dine egne og puslige, produkter, så ind i bilen og tage smut til Tostrup. Vi har det hele i kneppert store puslige megabutik, og vi er altid klar med et godt blæs. Fly, flyt! Det tomme magasin. Og velkommen til Byg det meste. Mit navn er Bo, og jeg kan bygge det meste I dag skal vi endnu en gang i værksted for at lære at bygge noget, alle kan få brug for I dag skal vi nemlig bygge menneskets bedste ven, hunden Vi skal lave en hund af krydsfiner, Og jeg går med den italienske Mønne, som er en super populær hund at lave i krydsfiner. <hør> Lad os komme i gang Ja, så står den der, en hjemladet italiensk mønde i krydsfinere. Ikke mit bedste værk, men den er der. Hey, hey, hey. slap af, slap af, slap af. Rolig, rolig. S -s -s. Så, så, så. D dæk, dæk, dæk, dæk foranede. Dæk, dæk foranede. Dæ dæk, Dæ dæk Dæ Dæk. Hvor så, Hvad så, vi Hvad så, vi så for satan, du. Ja. ja, det kan sgu være farligt at bygge sin egen hund i krydsfidderet. Men nu kan den heldigvis ikke byde nogen mere. Så øh, lyt med i næste uge, hvor vi bygger Nasser Kartas hoved af blank på leders stål. Det tomme magasin præsenterer Day the Day. Day the Day the Day. Day the Day the Day Day. Day nummer 4. Hej med jer. Mit navn er Asger. Og jeg er sådan en rigtig mandemand. Jeg elsker at hugge brænde med sådan en af de der... Hug, hug nogen. Dem der, man hugger med. Sådan en af de der, du ved, de lange pinde. Sådan en af dem, der er sådan en skarp ud på enden. Hvad de hedder? Sådan en træhugger, eller hvad hedder det? En øhm, kævleflækker, du ved. Pinden med kniven. Pinden med kniven for enden, så. Yes, det elsker jeg at hugge. Og så brænde. Brr, så hugger jeg det over. Øhm, og jeg roder meget med biler. Øhm, der er nærmest ikke det at jeg ikke kan skifte på en bil. Jeg kan skifte. Øh, jeg, kan skifte, øh, jeg kan skifte benzin på den, øh, der hvor man hælder benzin på. Og så kan jeg, øh, jeg kan spise rigtig mange pølser på én gang. Og så får jeg rigtig meget kvalme. Men det kan jeg godt klare, fordi jeg er en rigtig mand. Øh, og ja, så hvis det lyder som noget for dig, så kan du ringe til Kirsten Ramsgaard i Volderup. Det er min mor, hun har styr på min schema. Og så kan hun fortælle dig øh, ting om, hvem jeg er. Og hvor vi kan mødes. Bare vi ikke skal have sushi. Skriv! Okay. Det Hey, hvad så? Mit navn er Trumle, og jeg har dyrket atletik i 14 år. Og øh, der er mange, der har spurgt mig, hey Trumle, øh, her under pandemien, har det så ikke været svært at lave det der atletik? Og øh, nej, det har det faktisk ikke. Så den her går ud til alle jer atleter, der måske skal i hjemmekarantæne, men stadig gerne vil lave atletik, for I kan være helt rolig. Man kan lave det hele derhjemme. For eksempel hammerkast. Bydkast. Hækkeløb. Højdespring. Banecykling. Bueskydning. Diskårskast. Og når man løber tør for rigtig atletik, så kan man jo sådan set bare finde på sit eget. For eksempel hundekast. snifting. Pebersniftning. Øh, og børneboksning. Ja, så øh, det er nemt nok at lave atletik derhjemme. Der er ikke nogen undskyldninger. Bare i gang. Det Hej og velkommen tilbage til anden time af Fest i fredag her på p Vi spiller al musikken til din fest, og vi snakker med folk, der er fester. Og lige nu, der har vi hul igennem til den professionelle festarrangør, Bremer Claudi. Er du der Bremer? Så, så, så, så, så. Der er så meget hul igennem, mand. Fedt, mand. Bremer, du er direktør i Bremer Claudis, fester på fart på, og du lever og arrangerer fester i hele landet. Det lyder jo sådan set som drømmetjoppet. Hvordan startede det? Jamen altså, øh, det startede til en fest, ikke? Altså, jeg var jo altid festet helt vildt, og... og så på et tidspunkt, så stod jeg bare til en fest, og jeg festede bare, jeg festede sådan helt psyko meget igennem, du ved. Altså, jeg festede bare så meget, så folk omkring mig begyndte bare at kigge på mig og sige, Woo! Det er så fedt, du er, Prima, det, det er ligesom om festen, den er hvor på grund af dig, og huuuh, festen var, og så var det, at jeg begyndt at tænke, wow, man, det, det kan være, at alle mennesker skal have den oplevelse, altså, at, at fester med mig, ikke? Det var ligesom det, der det, det, det, det, det, det, det startede. Jamen, det lyder jo helt vildt fedt, jo, altså, hvad, hvad, hvad gør du til fester for ligesom at blive midtpunkt? Det tror vi mange, der tænker på. Jamen, jeg er jo bare på, ikke? Jeg er jo bare, altså, jeg møder bare op, og så bap, der er, ikke, der, er ikke noget, der, der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre ved, du, hvis du skal bruge noget, så kan jeg skaffe det. Jeg kan skaffe alting, altså muselmalet porcelæn. Hvis det er det, du skal bruge, så skaffer jeg en ekstra flæskesteg. Jeg lige noget hen. Og den konfetti, Puh, jeg tror, jeg har noget i bilen, ikke? Det stopper aldrig aldrig ved. Øh, nej, øh, det, er, det er måske lige det, jeg forbinder med, med, med fester. altså Hvad med, hvad med strobelyser, røgmaskiner, du ved, danser og sådan noget? Sådan noget, sådan noget, ja, jamen, sådan noget har jeg også, altså, det, selvfølgelig har jeg det, men altså, jeg har også, jeg har også alt andre Jeg har også øh, også Og du ved, ekstra klapstoler og tæpper, hvis det bliver for koldt at sidde udenfor. Og jeg har sådan noget, jeg har de der sjove øloplukker der, man kan vende rundt, og så, hvis man kigger ind i dem, så sker der sådan noget, du ved, sådan noget vand og bobler og sådan noget, og Og jeg har lighter, Kjell. Hvis du af lighter kommer i alle mulige farver, hvis du er at der findes grønne lighter. Ja, altså, ja, det vidste jeg godt, men, altså, hvad, hvad? Jeg bliver nok... Hvad er det for nogle fester, du plejer at komme til? Altså alle fester. Der er, der er jo ikke nogen fester, der er lukket for Bremer Cloudy. Jeg fester jo, altså... Jeg, hvis, hvis, hvis, hvis du spørger meget af fester, ikke, så er det jo... Det er jo, det er jo altså, normalt er det jo mandag, tirsdag og torsdag, fredag og lørdag. Så måske lige en morgenfest søndag, og så igen ikke, bare lige gang igen mandag... Wup, wup, wup, Men er det raves? Er det, det fester? Er, er det koncerter? Udendørskoncerter? Hvad snakker vi? Alt det, du lige sagde. At du kommer til mange raves? Ja, ja. Og der giver du også gas? Ja for helvede mand, så har jeg måske, hvis jeg til altså, raves så er jeg måske øh, så er jeg måske skrevet en sang for eksempel, som jeg deler ud, ikke? Og, og min kone har lavet sangskjuler, og vi, og vi folder sådan nogle servietter til nogle sjove dyr, for eksempel svaner, eller øh, du ved geder eller sådan noget, og så har jeg taget en fodbold med, eller betange, eller sådan noget. Okay, det lyder ikke helt som de raves, jeg kender. Øhm. Nej, men det er også ret VIP med gæstelister og sådan noget, Tim. Okay. Okay, men hvor, hvor kunne det fx være, du, er til, det, du så var til VIP-rave? Jamen nogle gange så er det jo hos min svoger eller det kan også være hos min morfar, eller ja, det er, jeg, min nabo. Jeg har en gang festet hos min nabo også. Min, min onkel har haft en fed fest en gang også. Men det er vel ikke raves? Jo, ja, ja, så mødes vi kl. 13 til en stor frokost, for et snaps. Ikke for mange, vi skal også køre hjem. Så er der fri snak nogle timer, kaffe. Børnene går hele mok og synger og gynger og sådan noget. Woo, yeah. Men det er ikke et rave, altså, Det er en helt standard familiefest. Hvad? Hva? Nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, det tror du ikke, det er, men det er det. <laughs> er det dig mig, der er festkong? Ja, ja, det vil jeg have sagt dig, men nu er jeg lidt i tvivl. Altså, bare, bare sådan lige hurtigt skud fra hoften. Hvor mange kendte har du festet med? Masser. Ma masser, masser, masser masser Min, min søster delte den gang persisten for Sort Sol. Okay, men så ud over ham? Jamen, så er der jo så mange, jeg slet ikke kan huske masser i det. Jeg kan jo bare... Altså, jeg har engang købt en cykel af Michael Poulsen fra for fx. Ja, men nu spørger jeg ikke, hvem det er, du har købt en cykel af. Jeg spørger, hvem du fester med. Og Du siger, du fester mandag til søndag, så du må vel også have mødt nogle kendte mennesker. Men jeg har tavselspligt. Du har tavselspligt. Det kommer du i tanke om nu. Du har Ja. Okay, jeg kan jo ikke gå og afsløre. De er jo offentlige mennesker. Jeg kan ikke sige, hvad de laver, når de slår sig løs. Det ville være super uprofessionelt af mig, festkongen. Okay, jeg, vil, jeg bliver nødt til at spørge. Du har aldrig været til fest, har du det? Undskyld, hvad siger du? Hvad siger du? du har aldrig været til fest, har du det? Jeg ud, jeg kan ikke høre dig. Der er alt for høj musik her, hvor jeg er lige... Brainer, nu. Der er ingen musik der, hvor du er, og du har aldrig været til fest, vel? Bremer Claudi, du har aldrig været til en fest, og du er ikke til fest lige nu. Der, der er simpelthen sket det med forbindelsen, at jeg tror, der rører. Jeg, jeg tror, det er lidt svedler i luften for alle de damer, der bare woo, svinger bapserne til ja, det de, og en bolig. Jeg kan slet ikke høre dig. Der, der, der er stopdags nu. Jeg må løbe. Vi ses. Yes. Bremer Claudi fra Bremer Claudis fest med fart på. Jeg tror ikke, han fester. vakt. Ja, er bog, det mine har brugt best fod i, i, uh, i Jægerup derude, du ved, hvad, hvad fanden det hedder derude, hvor uh, det er, når man kommer ud af Skive, så drejer man lige så højre ved den gamle mølle, den gamle, ikke, den nye lige, bror, den, de lukkede, der, de lukkede med Spistum, den, den gamle mølle så drejer man så højre. Du kører lige over vejen og så kommer man rigtig langt ned over vejen så på et tidspunkt så ligger der en nætso så er det ikke den nætso du skal dreje ved men den næste nætso og så træder den nætso så kører du langt ned over den vej du kører ned i og derfra så vinder du når du kommer til nætso nummer to to nivåer så går du ned over vejen og så på et tidspunkt så kommer der sådan en lille bit hus derinde hvor der er dannet et grene så går du bare gå ind sådan skal du bare sige, hvor, er, hvor er jeg hvor jeg bor i spisstro og så går hunddyrktør fordi jeg er rigtig dårlig til at finde vej. Nå, lagt mad men vi er jo lige nu der er vandskadede så ja vi starter